Det var så här att en dag kom ett brev till mig på ön i Vatterdalen. I brevet stod det Du lockar, du drager med sällsam makt, du sagornas kungarike. Jaha, tänkte jag. Sagornas kungarike. Det finns alltså här. Då måste jag försöka hitta det. Så hur den en långtradare. En långtradare. Ja, därför att den var stor och mer spännande och hemlighetsfull och mer användbar, tyckte jag. Man visste ju aldrig vad som skulle hända. Och det första som hände det var att jag mötte två stycken barn, Posi och Maggan, som skulle lyfta hem till Espenes. Men jag invigde dem i min jakt efter sagornas kungarike och de slog följe med mig och vi letade tillsammans efter. Sagan, äventyret. Och många människor träffade vi. Och många händelser har vi med om. Posi kom en gång hem till Espenäs. Och där sa deras mormor det att Sagan kan man inte leta efter. Då hittar man den aldrig. Sagan har man inom sig. om man nu har den. Det här är Ann-Kristin. Den här berättelsen handlar om henne. Här går hon på en väg i Norrland. Hon tänker på den vägen. Tänk om en Norrlands väg kunde ta. Kör man lastbil tänker man ofta på vägar. Vägar är olika som människor är olika. Det finns krokiga vägar, smala vägar, breda vägar. Vänliga älskade vägar, främmande okända vägar och ensamma, nästan bortglömda vägar. Tänk om en Norrlandsväg kunde sjunga. Ann-Kristin ska snart sjunga en sång om en väg. Där nämner hon Blattnigsele, Slagnäs, Sorsele. Och det är namnen på samhällen i norra Norrland.